Végül elindítottak bennünket a repülőiskolába. Vincdorba volt, ami nem tűnt távolinak a térképen, de ez tipikus háborús utazásnak bizonyult. Folytonos megállásokkal, átszállásokkal és végtelen várakozásokkal. Egész éjszaka mentünk, és csak sűrű megszakításokkal tudtunk aludni. Egy kis névtelen állomás várótermének asztalánál sikerült egy órai pihentető szundikáláshoz jutnom, és a kemény párna nélkül nyughelydacára boldogan álmodtam vissza magam Dárobi be. A Nether Lees far felé zötyögtem a hepehupás úton, markolva a rángatózó kormánykereket. Már láttam oda a házat, megfakult vörös cserepei kikandikáltak az árnyat adó lombja közül, és a tanya épületek mögött bozótos domboldal emelkedett a mocsárik. Odafönt gyérebben elszórva satnyán nőttek a fák. Még magasabban csak kő és kavics volt, a dombtetőn pedig a lápidék terült el hivogatóan a napfénybe, amaga érintetlen, zavartalan magányában. A tágas zöld térségben sebb helynek látszott ez a terület, ahonnan réges -rég kibányázták a köveket a masszív farmházak megépítéséhez és a tartós falakhoz, amelyek évszázadok óta tűrték az zord időjárás szüntelen ostromát. Azok a házak és azok a hosszan kígyózó falak bizonyára még akkor is ott fognak állni, amikor nekem már az emlékem is elenyészett. Helen is ott volt velem az autóba. Szerettem, ha velem jön a körútjaimra, és a tett vizit után megmásztuk a domboldalt. Ziháva szívtuk be a haraszt illatát, és egyre izgatottabbak lettünk, ahogy közeledtünk a csúcshoz. Aztán fent voltunk a dombtetőn. Szemben a tágas lápvidékkel és a tiszta jorssíri szél felhő kergetett a zöld és barna foltok között. Helen keze meleg volt az enyémben, így bolyongtunk a hanga közt, zöld szigetecskéken keltük át, melyeket bársonypázsírtá rákcsátak a legelőbb birkák. Helen felmutatott az ujjával az égre, ahonnét egy Pauling magányos kiáltása szállt végig a fölött, és az arcába hulló sötét hajtincs mögül csodálattal ragyogott ki a szeme. Arra ébredtem, hogy valaki finoman rázza a vállamat, visszatérítva a sziszegő gőz és a csattogó bakancsok közé. Az asztallap nyomta a csípőmet, a háti zsákamon fekve elmerevedett a nyaka. Megjött a vonat, Egy társam nézett le rám. Nem szívesen keltettelek fel, mosolyogtál álmodban. Két órával később, izzadtam, borotválatlanul, kialvatlanul, menetfelszereléssel megpakolva, kivonszoltuk magunkat a Windsori repülőtérre. Egy barakba ülve csak félig figyeltünk oda a tizedesre, aki fogadó beszédet tartott nekünk. Aztán hirtelen ráeszméltem a szavaira. – Van még valami? – mondta. – Ne felejtsék el, hogy mindig legyen maguknál a döbcédulájuk. Múlt héten két bombatámadást kaptunk. Néhány fickó a felismerhetetlenségig megégett, és egyik nése volt dög cédula. Nem tudjuk, melyik melyik. Kérlelően tárta szét a karját. A ilyesmi rengeteg munkát ad nekünk. Tehát ne feleltsék el, amit mondtam. Egy pillanat alatt valamennyien magunkhoz tértünk, és feszülten figyeltünk. Alika nem mások is úgy gondolkoztak, mint én. Eddig a pillanatig csak játéknak tűnt, hogy repülősök vagyunk. Kinézve az ablakon láttam a lobogó szilzsákot, a hosszan, laposan elnyúló zöld térséget, a szétszórtan álló repülőgépeket, a tűzoltókocsit, az alacsony faházikók össze-vissza csoportját. Itt kezdődött el minden.